wa subuni wa mcheza tumbao kwa alipata mcheza na jeshi alipata magoli polisi na magoli 30, uhamiaji magoli 35, wa mcheza Rathi Lind magoli 19, Magereza Morogoro magoli 92, mcheza Dar polisi Dodoma polisi mwanza ambayo mwanza wa kufika JKT rugu amechukua magoli 60 wanayokuja CMCU Dar es Salaam hawajaonekana wamecheza na Temeke baa magori magoli polisi Birtimoyo amepata magori 60 mapinduzi Dodoma mpaka saizi ya kijana kwa hiyo taratibu na kanuni na sheria ula 60 sipo fika sisi tunahesabia ule muda ambayo unacheza kwa hiyo kila gori moja ni dakika moja kwa hiyo ndio hayo magori kwa mchezaji wa kusunguzi us, us, Umecheza kati Mchezaji wa Kachia Simba anayekopa magoli 67 na wamecheza na Polisi Mbeya yule ambaye amepata magoli 19. JKT Mbeya ndio anayefaa mwaka jana ni Dingwa ili kombe amecheza na Hamambe Mbeya. Kwa JKT Mbeya amepata magoli 58 na Hamambe Mbeya na 32. Kwa ndiyo hali halisi ya mchezo leo katika ufunguzi kulikuwa na shamra shamra vikundi vya ngoma mbalimbali vilindima hapa jijini mbea kwa kweli